يا رفيق الدرب عندي اذكر الفضل على نفسي يا رفيق الدرب عندي اذكر ودنا ما نسين انها لحظات شكر وانتنال لك مني انها لحظات شكر وانتنال لك مني كم حملت الهم معني عندما كلت يميني وانا كم اازرتني في امر دنيا يا من تنهم معني عندما كلت يميني ولك ما زرتني في امر دنيا يا واديني انما يجنى الهدى من صحبه خل لنا مني ان الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لأمته وترك هم للمحجة البيضاء ليلها كنهارها لا زي جوان هاي لهالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته اجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم الى يوم الدين وبعد فلندعو الله ان ماضروا تبارك وتعالى ذبي بالصلوات مي بيغمبرين صلى الله عليه وسلم ذم بشوقت تي بسنك ذم بتجيث اتا تي تديكن و تراسوا rrugën e tyre dherën dite në gjikimit, pas taj vlesë zërën mëslimon, kaluam një kohë, kaluam një kohë në të cilën, shumë njërës nga të rante botës, po pa dëshime dhe një piesë e ma dhe popullit ton, kanë qenë një humëner, apo thuaj ma bot, kanë qenë një migull, dhe kanë humë borë rrugën, duke munduar të gjenat, por mjërështë endë nuk e kanë gjetur, thuaj ndash në dryshe, gjatë tyre ditëve të kaluara, njerëzit kanë kaluar një kohë duke festuar festat të ndryshme në të djahët dhe në të majtë duke filuar nga nejë mëslimënët me festen e bajramit të cilën Allahu i madhruar të bareke o të ala e ka bërë legjëtin për neve derit dhe festa e vitit të rrit të cilën vetë sa elam dhe shkoj dhe lehamdu lilla prej Allahu të madhruar. Vlëzërë mëslimën Këtë festa kaluan. Kalun dhe fal Allahut e madhruar. Nuk na zbretin donjë ndanim nga i Madhi Allah. Te bareke wa taala. Në për këtë festë, të cilat është luftuar i Madhi Allah dhe është kënaqur shejtani i mallkuar. Është hidhuruar Allahu dhe ka qenë rrezik i Madh, që hidhrimi i Allahut dhe mallkimi i Allahut të zbresë në ato vende në të cilat bëhën të bimet të tila dhe festohën festat ku madhërot shëjtani i malkuar. Për atarësye, ka qenë haram rëpësisht për neve mëslimonve që të marrëm pjesë në për atu festa dhe të qëndrojmë edhe në ato vende ku festohën atu festa nga friga se mësë pëzbret, hidrim nga i madhi Allah të bareke o të ala e kur zbret hidrimi Allahut që është ka në hadith pejgamberit a lejhis selam, të cilë e trasmetan Aisha radiallahu anha, se Allah i madhruar i shkatrën të gjithë të mirët dhe të këqit, e Aisha e kapytur ja Rasullullah, a ka mundësi që edhe të mirët të hajnë, dhe të shkatrohen të hajnë denimin të shijojnë në krahë të atyret kitë këqive, ka thanë po e pas të i njallën ditën e kiametit, si mbas njetët të tyret të cilën e kanë pasë. Por Allahu i mëdhëruar, liqi mëshirë dhe rahmet dhe nuk i dënoi kët popull, fal Allahun të mëdhëruar dhe nuk zbritë dënimin mbi ta. Pra si do të qoftë, këto festa kaluan dhe meta apo meta kaluan edhe shumë ditë dhe shmuai edhe kaloi një vit i plot. Njerëzit janë çudi dhe janë interesant. Fokusohen dhe përqendrohen në një festë e harrojnë se kjo fest do të thotë barazë me kalimin e një viti të plotë, do të thotë 365 ditë me afer vdekjes, dhe mërana një viti, sa ndryshime të mëdha janë ba, dhe sa ndryshime të mëdha bohen, mërana një viti, sa njeri ju ka vdek, sa njeri ju është nën kam tona, sa njeri ju në ka hungër kje tokë, vetë që madhi Allah, të barëke o të ala edin, e asë kush tjetër. Njerëzit punojnë shumë, dhe pregaditën shumë, kreet familja qoha të nkom për ta përgatitur një atmosferë sa më të mirë për vitin e ri, jo vetëm familja, por edhe komuna dhe shteti i kreet, qoha të nkom për të kontribuar dhe përgatitur sa më mirë për ta pritur këtë natë të vitit të ri, por as atyre e as atyre të tjerëve nuk ju shkon në mendje të përgatiten për natën e vorrit dhe për ditën kur dalnë të kor kanë me dal para Allah të të madhruat, në ata viti tri, edhe nëse në kalon, pa e festuar, edhe nëse në kalon dhe në nxen, pa o prega ditur, pa mvarsisht ashtë halal a haram, a jeshkan për vjen tjetra, dhe nëse kemi mund, nëse kemi landis ka mangën këtë vetë, mund të kompenzojmë vitin tjetër, nëse kemi jetë për në ata varën, Vërtet e ka vërtëm në herë vjen dhe ajo nuk përsëritet më. Për at arsye ja vlen njeriu i cili ka sy dhe sheh me ta, dhe ka vesh dhe dëgjon me ta, dhe ka mendje dhe logjikon me te, që ti përgaditet për të, pëtë, që ti përgaditet mirë për natën e varrit, të përgaditet mirë për atë festë të madhe ku s'a do të jetë vërtet festë e madhe. T'gëzoj muslimanit, ta përgëzoj natën e laqet të Allahut të mbaruar ose Allahun aruaj, do tjetë një mjerim, ku masati mas mjerimi dhe mas asaj diteve të mvinë, mjerime dhe mjerime se cili ma i randë dhe ma i të mërë shumë se sa tjetëri. Të pregaditet njeri ju për atë natë, para se ma ardha e kohë, e me thanë që shka thanë Allahu Azawajel, hëtta i dhe gjë, e hëtë humul motu të vëfët hërës hëlluna, vë hum ju fërritun, dhe resa të vjen dë njërit prejtyre vdekja, e ato nuk ja falin dakikin, nuk ja falin sekundin, nuk ka mëndësi me i përmirsuar, vepre dhe gabime dhe lëshimet të cilat i ka bërë, me i bo vitin tjetër, në kohen tjetër, ajo është njëherë dhe kaloj e pat pune e tina. Pra, është me mirë për mëslimani, Atat e Selin Allah e ka drejtuar dhe ka vëzhuar që ti punoj për botën e ardhmë, e ta festoj atje, e të kënaqet atje, sesa t'ia ja bëj çefin vetas në këtë dynjë dhe faktikisht ve defakto, ja ka bër çefin e shëjtanit të mallkuar dhe ka hidhur Allahun Azza wa Jall me punuar para at ditë, para së marrdhajë kohë, të cilën Allahun e ka përshkruar hollësisht në sura të Zumar ku thëtë Allahu azze o gjelë, në të kule nëfësunja hasrëta, alama tharratu fi gjembi lahë, wa inkuntu min lemin e sahirin. Të thotë dikush pej njerëzve, ah miri unë i miri, që kam lënë mangu në shërbim dajtë madhit Allah, kam lënë mangu në respektim të Allahut, kam lënë mangu në kryrën e detyrave në dajtë madhit Allah, dhe jë vëtëm kach, por kam qenë pre atyre të cilet janë përqeshur dhe kanë bo hajgarë, janë talë, janë talur kur kemi folur për ditën e kiametit, janë talë dhe kanë buha i gare kur kemi thanë se punëni për natën e vorët, se aja natë është serioze, është e përë serioze, dhe vazhdojnë Allahu edhe më të itë në thëtë, e o të kule le o enë Allahe, hedani le kun të minë elmut të kinë, o azat, se kur të thëtë, o e zëtë, se kur se ti, të më kisha udhëzuar edhe mua, do të kisha qenë prej atyre të dëvatëshmeve, që shkanë qenë të tjërë, por a i nuk ka deshtë, tash për mundohet, me hudhë fajnë diku tjetër, por fajnë e ka vetë, o të ku lehinë të rëllë adhabe, le u anne li karëten, të e kune minel muhësinin, o se të thotë, kur tashëhë denimin me sytëti, dhe të bindet të mëmë se nuk ka ka të shmangët ati denimi, ah mjeri one, se si kur sadh ke shtapasor mundësi, që edhe një herë të kthehemi në botën e kaluar, pra në këtë dynjë që jemi ne, e ti jam prej njerëzve të mirë, që tash i kanë ndërmend atij, por është buvon, është botepërvon, dhe një gjë atij është e pamundur, dhe piskama e tij, dhe pishmani i tij, dhe pendimi i tij na nuk çën pesh, ai më nuk do të kthehet në këtë botë. I that Allahu azza wajel i përgjitët ati dhe të gjithë atyre të cilët kanë qenë në atë rrugë, bela ka gjatë ke ajati, fe ke dhebë të biha wasë të këbërë të wakon të minë el kafirin. Gjithë sësetë, ty të kanë ardhër argumentet e mija të shumë ta, por të i e talurë me to, por të i ke qenë kryën e që nda i tyre, por të i ke qenë me ndje madhë nda i tyre, por të i nuk e deshtë me një për Koranin e madhruarë, ti nuk e desht meni për Allahun të barë e këvatala, ti nuk e desht meni për dinin islam, e kërrit me andjen dhe kemë nduarë se nuk ke nevoj për tu, kemë nduarë se nuk ke nevoj për Koran, dhe se prëmtime dhe kërsnime të cekoran në Koran, thuaj se nuk do t'ju vjen koha kur të jenë realitet, dhe ja e rdhidita të jenë realitet. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ دَرَسْتَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِتْرَاتُ الْأَطْيَارِ الَّتِي أَنْتَ صَالِرٌ يَنْقَرِشُوا إِنْ كَانَ زَنَّ بَرَامِجَةِ اللَّهُ شَكَا فِتْرَاتُ الْأَطْيَارِ تَشِشَةٌ يَنْتَزِزَا وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَتُيَانَ تَزِزَا Thvallil, jahnami, ntubim, e lejse fi jëhenneme më thvallin ka lëmë të kebirin dhe anuk është jëhennemi dhe anë të bim e atyre të cilët e kanë rritur mendje në këtë dunja dhe anë përqeshur me argumentet e Allahu të madhruar pravloz zërë mëslimon ki është seri jëzitet në edhim ditën e kiametit haq edhim dinin e Allahu të zëvajel haq të bareke vë ta ala E madhrojmë Allahun, t'y shna ka ordhruar neve Allahu dhe falinderojmë Allahun që na ka fal dhe nuk na ka ba pre atyre të cilet izojnë fjal të Allahut shaka, izojnë fjal të Allahut talje, izojnë fjal të Allahut përqeshje, ndërsa pun të kësaj dënja e i marrin me seriëzitet të madhë, ne jemi falinderus Allahut, i cilin a drejtoj dhe në audhëzoj, dhe i cilin a shpëtoj dhe nuk në denoj, për gjonahet e gjonahë qarve, të cilet me të vërtet kanë merituar, që Allahot ju zbredë dënim, por në themit që ka thonë Musaw a.s. për gjonahet e poplë të ti, e tuhlikuna bima feales të fehau minna, inhej e lafiti në tuke, të dhillu bihamen të shëa, apo në shkatërën njeve zotion, Për gjënohë të cilë të kanë bërë gjënohë qarë, për gjënohë të cilë të kanë bërë njerës të marë, ki është një fitne të cilën e hum të këndën wa të hdimën të shë, anë të waliëna, fa këfirë lëna, wa rhamëna wa anë të khayru lëgafirinë. Ti e ku i destari jonë, ti e mbikëqyrësi jonë Na mshëron neve zotë jonë, dhe na fal neve zotë jonë Por mshëron e dhe këta të tjërë, dhe udhëzojë zotë jonë Drejtoj dhe ndryqoj avzëmrat e tyre, dhe vësyt e tyre Dhe vesht e tyre zotë jonë, se endë kanë rësi Dhe rësira dhe perde dhe nuk janë duke para realitetin Falenderane Allahone madhruar për të mirat e shumëta me të cilat Allahu i madhruar ju kanë dëruar dhe bëni stikfarë dhe kërkan një falje për vëdvetën e juaj, për familjet e juaj dhe për krejtë mësliman, sa Allahu është falz, të baraka wa taala, është ajtë si li prënan duat dhe pëndimin, astagfirullahe li valakum, wa walisairil mominina min kulli dhe mbin, fa astagfiruhu, innehu hua l'gathurur rahimë. Realizaj studio produksioni e krenarja në Prishtinë, dav <tok> faqe <-i>